și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători programul I-077 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Inițiala dinaintea numărului curent al programului reprezintă inițiala numelui cărții pe care o studiem, respectiv Evanghelia după Ioan. Așadar, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 6, din care ne vom începe studiul cu ocazia versetului 1. Înainte de aceasta, dați-mi voie însă să vă citesc o scurtă poveste indiană, sub titlul Proștii învățați. Se spune astfel că au fost odată într-un sat trei brahmani foarte învățați. Citiseră mii de terefeloge, învățaseră sumedenie de științe felurite și se socoteau de aceea mai deștepți decât toată lumea. Întâlnindu-se într-un rând, au spus barhmanii unii către alții. Am învățat toate științele, ne pricepem să săvârșim minuni, dar n-am umblat încă niciodată prin țări străine. Nimeni nici nu bănuiește pe acolo că trăiesc pe lumea asta niște învățați așa de soi cum suntem noi. Oare să ne fie sortit să viețuim până la sfârșitul zilelor la oaltă cu țăranii ăștia proști? Și greind astfel, hotărâre brahmanii să-și părăsească satul lor de baștină. Ieșind deci în zorii zilei, din casele lor, au pornit-o către meleaguri depărtate și spre amiază s-au întâlnit cu un țăran. Să-l rugăm pe necioplitul ăsta să ne conducă peste munți," a zis unul dintre brahmani. Și îndată ia și grei țăranului. Hei, ai în fața ta trei brahmani învățați, îți îngăduim să ne călăuzești peste munți." cu multă sfială și-a dus țăranul mâinile la frunte și-a dat răspuns. O, domni prea învățați, urmați-mă! Și au pornit. Curând s-a evit o potecă de munte și brahmanii au prins Asui în urma țăranului. Ajungând ei la marginea pădurii, s au oprit deodată țăranul și-a șoptit. O, domnii înțelepți, să luăm prin altă parte, priviți colo sub tufă, ne un leu! Brahmanul care mergea înainte a zis râzând. Deci, opritul ăsta nu pricepe nici măcar că leul nu doarme, ci mor de cine știe când. Un alt brahman i-a spus atunci țăranului: Uite cât de mari cunoștințele, în data o să-l înviem pe leul ăsta mort. Dar de ce? De ce? a strigat țăranul. Doar e un leu, cine voi aveți să-l înviați? Nici și-i să dăm ascultare cuvintelor bădăranului ăstuia sau sumeții brahmanii. De am învățat ca să ne ținem cunoștințele sub obroc. Atunci, țăranul s-a urcat zorit într-un copac și de acolo a început a holba ochii la minunile brahmanilor. Iar brahmanii cei învățați l-au reînsuflățit într-adevăr pe leu. Deschizându-și ochii, leul s-a ridicat pe labele puternice, s-a întins și a văzut deodată pe brahman. Stăpânul munților a scos un urlet cumplit, a sărit la brahmanii cei învățați și de bună seamă i-a făcut fărâme. Iar țăranul necioplit a așteptat până ce leul a plecat la adăpătoare, apoi și-a văzut cu bine de drum. Și iacă se adeverește că știința pentru prost e ca lumina lămpii pentru orb. Poveste ai poveste, dar are în ea tot adevărul, iubiți ascultători. Păi nu a fost așa și la început? Domnul Dumnezeu, după ce a așezat pe om în grădina Edenului, i-a dat voie să mănânce cu plăcere din toate produsele grădinii, dar i-a spus despre un singur pom, despre pomul cunoștinței binelui și răului, să nu se atingă, pentru că în ziua când se va atinge de el va muri negreșit. Domnul Dumnezeu a vrut să-i amintească, prin aceasta lui Adam și Eva, că de fapt ei sunt numai creaturi și el este creatorul. Însă în deșteptăciunea lor cea mare și-au zis că Dumnezeu nu este atât de priceput ca ei. Și atunci au zis de ce să ținem noi cont de Dumnezeu? Vom face cine călăuzește mintea noastră și au întins mâna spre pomul despre care Dumnezeu le spusese să nu se atingă de el. Și ce au pățit? Vedem bine că noi astăzi, după aproape șase mii, șapte de ani cât sunt de atunci, culegem încă din plin roadele a tot înțelepciunii omului care n-a ținut cont de sfatul lui Dumnezeu. Ca și în povestea aceasta, satana a venit și i-a fărămițat, i-a nenorocit pentru toată veșnicia și dacă Dumnezeu n-ar fi făcut planul minunat în Domnul Iisus Hristos ca să ne readucă la El înapoi prin jertfa Domnului de pe Golgota, acolo am fi zăcut pentru totdeauna. Culmea nebuniei și a ironiei, dacă vrem să o luăm și așa, este că și astăzi oamenii încearcă la fel. Ei nu vor să ia în considerație sfatul lui Dumnezeu, dat prin Sfânta Scriptură. Nu vor să iau în considerație că dacă ar fi existat o altă cale spre cer, în afară de moartea cruda a Domnului Isus, ne-ar fi adus Dumnezeu pe acolo, n-ar fi suferit atât de mult. Și ei vor totuși să-și construiască drumul spre veșnicie prin practici, prin ritualul și prin socotelile lor. Oare vor avea ei alt sfârșit? Îi lăsăm să-și dea răspuns singuri. Cât despre noi ne apropiem cu rugăciune de Domnul Dumnezeu, și îl rugăm, ca și prin mesajul care ne stă în față, să ne ajute să apelăm la înțelepciunea Lui. Singura cale de a putea dobândi viața veșnică înapoi, ceea pe care am pierdut-o, de care ne-am bătut joc în Eden, este să ne lepădăm de noi înșine la modul absolut, așa cum s-a lepădat și Domnul Isus de slava Lui Cerească, și la fel cum a trăit Domnul Isus, care a spus, eu fac tot ce văd pe Tatăl meu făcând, nu pot să fac nimic din mine, la fel să trăim și noi, dacă vrem să avem sfârșitul glorios al Domnului Isus în slavă cu Dumnezeu Tatăl. Doamne Tată ce este rugăm să binecuvintezi și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu o puternică lumină în care să vedem clar și răspicat că nu există altă care le ajunge la cer. Decât calea pe care ne-ai pregătit-o prin Domnul Isus, Să ne lepădăm total de noi înșine Să acceptăm în întregime și necondiționat Jertfa Domnului făcută pentru noi Și după aceea împuterniciți prin Duhul Tău cel Sfânt Să trăim potrivit cuvântului Tău neabătuți Și în felul acesta suntem convinși Că mergând pe drumul pe care a mers Domnul Isus, Vom avea același sfârșit binecuvântat cu Tine în slavă Amin ai din ce Apropiindu-ne de textul lecției noastre de astăzi, vom citi, iubiți ascultători, versetul 41 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 6, care sună în felul următor. Iudeii cârteau împotriva lui, pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Scena aceasta a avut loc cu ocazia unei discuții dintre Domnul Isus și cei pe care îi săturase cu pâine. După ce i-a săturat cu pâinea aceasta pământească și le-a vorbit despre pâinea cea cerească, despre el însuși, Iudeii au început să cârtească împotriva Lui. Iudeii, adică religioși, totdeauna cârtesc împotriva Lui Isus, a felului său de-a fi și îi pândesc mereu toate mișcările Lui. ce ar zice și orice ar face Domnul Isus, ei totdeauna au despus ceva împotriva Lui. Într-adevăr, mai mult decât în lumea nereligioasă, Domnul Isus are de suferit în lumea religioasă, întemeiată pe tradiții, rânduieli și interese. Cine privește cu un ochi liber în istorie, deslușește limpede acest lucru. Pentru exemplificare, dacă vrei, vezi pe Dostoevski în Frații Camarazov, în capitolul Marele Închizitor. Iudeii cârteau împotriva lui. Mare păcat este cârtirea împotriva lui Dumnezeu și adevărului său. Cine cârtește împotriva lui Dumnezeu va avea aceeași atitudine și față de și lui. Iudeii, după părerea lor, nu cârteau împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva Domnului Isus pe care îl socoteau un stricător de lege, un răzvrătit împotriva neamului. Împotriva lui se luptau ei. Dar aici e păcatul cel mare. Cine cârtește și se luptă împotriva Domnului Isus, a felului de a fi și împotriva credincioșilor Domnului Isus, se luptă direct împotriva lui Dumnezeu. Domnul Isus este una cu credincioșii săi. Cine are ceva împotriva lor, are cu el, să știm bine lucrul acesta. Cârtirea Această stare păcătoasă izvorește din întunericul urii, chiar dacă unii i-ar da alt nume. Faptele arată însă realitatea. Când ai scos pe cineva din inima ta, tot ce face sau zice el este rău și îl vei bârfi. Și cu atât mai mult, cu cât vei face și va spune lucruri mai frumoase și mai adevărate, Inima ta pentru el nu mai are nimic bun, dar Gorata ta mărturisește din potrivă. Când nu-l și că n-ai nimic cu el. Vai, cum știe diavolul să înșele sufletele. Cel neprihănit însă scapă de această cursă a morții. Zice proverbul, când e dragoste puțină, lesnei a găsi pricină. Totul pornește de la dragoste. Iudeii nu puteau iubi pe Domnul Isus, pentru că el le spunea adevărul. Când cineva nu vrea adevărul, găsește o mie de motive să lupte împotriva celui care îl mărturisește. Iudeii cărteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Domnul Isus, felul lui de a fi, vrea să intre în viața noastră așa cum intră pâinea, adică să ne hrănim cu el, să devenim una cu el. Așa ceva nu doreau iudeii, de aceea cărteau și se luptau împotriva lui. Atunci când nu te contopești cu Domnul Isus, când nu-L primești prin credință ca pe hrana de fiecare zi, care îți păstrează și îți bucură viața, ajungi să cârtești într-un fel sau altul împotriva Lui. Nu numai din când în când și nu numai ce vrem noi din Isus, ci trebuie să-L primim întreg cu tot ce ține de El, întreg trupul Lui, să primim pe toți credincioși și de pe întreaga fața pământului în felul cum mâncăm pâinea. Așa dorește El să-L primim. Altfel, suntem în tabăra cârtitorilor. Cine cârtește împotriva trupului Lui Hristos, cârtește și împotriva Lui Hristos capul. Cât de limpede este adevărul Lui Dumnezeu! Ferice de noi dacă îl primim așa cum este. În versetul 42 ni se arată ce ziceau acești cârtitori. Citim. Și ziceau. Oare nu este acesta Iisus fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum de zice el, eu m-am pogorât din cer? Cât de nesigură și înșelătoare este de multe ori cunoașterea omului. Dacă el ar avea sinceritatea și smerenia să-și recunoască neștiința lui, ar face primul pas spre știință, spre cunoaștere. De aici începe știința. Să știi că nu știi. De aici începe îndreptarea. Să știi că ești nedrept. De aici începe viața. Să știi că ești mort în păcate și să cauți calea spre viață. Iudeii se leudau că știau sigur cine este Iisus pentru că îi cunoșteau mama și tata. Dar cât de falsă era această cunoaștere. Era de fapt cea mai adâncă și tristă necunoaștere care îi ținea robi, întunericului și păcatului. Ei urau pe Domnul Iisus și de aceea nu îl puteau cunoaște. Ura nu poate ajunge niciodată la cunoașterea adevărului. Dacă ar ajunge, n-ar mai fi ură. Cine ajunge la adevăr, se sfințește oricât de păcătos ar fi, se luminează oricât de întunecat ar fi, se liniștește oricât de mare ar fi tulburarea. Domnul Iisus nu era fiul lui Iosif și al Mariei, căci nimeni dintre fiii oamenilor nu puteau face ceea ce făcea el, și anume, învia morții, mergea pe apă, Vindeca bolnavii numai cu un cuvânt, sătura mii de oameni numai cu cinci pâinișoare, dădea lumină orbilor de naștere și trăia în săvârșită sfințenie. Iudeii știau lucrul acesta, pentru că ei înșiși au fost martori la minunatele și dumnezeieștele lui lucrări. Dar... Problema e că ei nu vroiau să-i recunoască o bârșie cerească, nu voiau să-L socotească Fiul lui Dumnezeu, de aceea se luptau împotriva Lui și pentru că știau, dar nu voiau, păcatul lor a rămas asupra lor. Când nu vrei să recunoști adevărul, cel mai evident, nimeni nu te mai poate convinge, iar viața ta merge din rău în mai rău, din tulburare în mai mare tulburare și din rătăcire în mai mare rătăcire, până intri în mormânt, până când ești distrus, cum a fost distrus și Ierusalimul care l-a respins pe Domnul Isus. Adevărul este Dumnezeu și cine se împotrivește adevărului, se împotrivește lui Dumnezeu. Să fim cu mare băgare de seamă. În versetul următor, la versetul 43, Domnul Iisus le dă un răspuns și citim versetul. Iisus le-a răspuns, Nu cârtiți între voi! Omul este singura ființă cârtitoare de pe pământ, pentru că este singura ființă mândră și fățarnică. Nici o viețuitoare nu umblă după slava de șartă, afară de om. De aceeași apără cu îndârjire pe cel individual și pe cel al grupului religios, al partidei religioase din care face parte. Așa erau iudeii. Ei își apărau euul lor colectiv, religia și neamul, și luptau cu toate forțele împotriva Domnului Isus, care cerea omului să se lepede de sine și de tot ce are dacă vrea să ajungă la adevăr și la mântuire. Oare nu tot așa stau lucrurile și astăzi? Prin cărțirea sau murmurul lui față de adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu, față de Domnul Isus, omul se înlătură singur de la mântuire, de la viață veșnică fericită. O poporul lui Israel a cârtit împotriva lui Dumnezeu și a pierit în pustie. De citit întâi corinteni 10 cu 10, și cine vrea să citească istoria Vecuielui Testament și să vadă câte zeci de mii de oameni piereau dintr-o dată numai datorită cârtirii. Cârtirea împotriva lui Dumnezeu și nesupunerea față de adevărul său este drumul morții. Numai omul care primește voia lui Dumnezeu în viața lui în întregime, numai acela nu cârtește, ci se mulțumește cu ce are, adică îi se mulțumește cu ceea ce îi dă Dumnezeu. El nu cârtește nici împotriva oamenilor, nici împotriva împrejurărilor prin care trece, nici împotriva suferințelor sau încercărilor din viața lui, pentru că știe că Dumnezeu, căruia s-a predat prin credință, nu îngăduie nimic din ceea ce ar face rău făpturii lui duhovnicești. Cărtirea este semnul necredinței și al nemulțumirii cu ceea ce dă Dumnezeu. Cei credincioși, pe lângă celelalte porniri firești din viața lor, pe care trebuie să le omoare zilnic, trebuie să-și omoare și pornirea lor spre cărtire. Dacă stăm treji, pe turnul de strajă, vedem vrăjmașul care se îndreaptă spre noi, din orice parte ar veni. Așadar, după ce le dă îndemnul, nu cârtiți între voi, în versetul 43, Domnul Isus le spune mai departe în versetul 44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dumnezeu vrea să atragă la Domnul Isus, la mântuire și viață pe toți care vor să fie atrași, pe toți cei care se deschid spre El. Cuvântul ne arată mereu, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Deci, dacă voiește, Dumnezeu atrage pe toți cei care vor. Frumusețea lui Dumnezeu Tatăl mă atrage spre Fiul Său, Iisus Hristos, spre frumusețea Lui. Nu cu forța mă atrage, ci cu dragostea și frumusețea sa dumnezeiască. Adevărul atrage la sine pentru că e frumos și necesar, pentru că de El atârnă viața și fericirea, dar nu forțează pe nimeni să-L primească. Prin puterea și înțelepciunea mea, eu nu mă pot mântui și nici prin puterea sau înțelepciunea oamenilor, ci prin dragostea lui Dumnezeu care mă atrage la sine, așa cum atrage un magnet la sine toate bucățelele de fier amestecate într-o grămadă de nisip. Nimeni nu poate veni la mine, spune Domnul Isus, dacă nu l atrage Tatăl care m-a trimis. Să fii atras de frumusețea lui Dumnezeu, de felul său de a fi, aici e taina mântuirii și a primirii tale în biserica cea vie, trupul lui Hristos. Când Tatăl te atrage, adică frumusețea lui, adevărul său veșnic și dragostea sa minunată, atunci primești cu adevărat pe Domnul Isus, fiul său, care este tot așa de frumos și minunat ca tatăl. E de aceeași fire cu el. Ca să înțelegem o latură a felului lui Dumnezeu de a fi, amintim ceea ce am mai spus în alte meditații. Dumnezeu nu este nici naționalist, nici confesionalist, adică El nu ține la niciuna din miile de religii, nu este nici părtinitor cu vreo clasă socială. Dumnezeu este deasupra tuturor stăpânirilor și rânduielilor de pe pământ. Dumnezeu este sfânt și nu are nicio legătură cu păcatul. Dacă îți place, dacă ești atras de felul de a fi al lui Dumnezeu, atunci înțelegi și pe Domnul Isus, îl primești ca mântuitorul tău personal și dai inima ta ca să-și asezi de el tronul lui în ea. Și atunci devii și tu ca el, iubești pe toți cei care sunt născuți din Dumnezeu, fără să te uiți la culoare, fără să te uiți la clasă socială, fără să te uiți la cult din care fac parte, ci ești una cu toți cei care iubesc sincer și în mod de dezinteresat pe Domnul Isus Hristos. Iudeii de odinioară cârteau și se luptau împotriva Domnului Isus, a învățăturii sare și a soliei sare, a felului său de-a fi. Lor nu le plăcea cum era Domnul Isus. Nu aveau nevoie de un astfel de Mesia, dar respingându-L pe El, respingeau pe Dumnezeu Tatăl, respingeau atragerea Lui Dumnezeu. Nu cârtiți între voi! Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis. Aceasta înseamnă că voi nu puteți să veniți la mine pentru că vă împotriviți atragerii Tatălui meu. Și aceasta o spune Domnul Iisus despre toți cei care cârtesc. Ei se închid față de atragerea Tatălui și prin aceasta față de mântuirea lor. O mântuire minunată, iată ce alcătuiește miezul cuvintelor Mântuitorului Hristos. El ne arată cum Tatăl o dă, cum omul o trăiește și cum El o desăvârșește. Mântuirea începe cu faptul că Tatăl vorbește oamenilor despre Fiul Său și îi atrage la El. Așa dă El mântuirea care este în Hristos. Nimeni nu poate veni la mine, spune Domnul Sus, dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Un cui legat sau un cui bătut în lemn nu poate fi atras de magnet. Numai cine vrea să se lepede de tot ce are, cine vrea să se dezlege de toată viața lui veche, numai acela poate fi atras la Tatăl în împărăția tainelor sale. Atâta timp cât mai ai alte valori afară de Dumnezeu, care este adevărata și veșnica valoare, nu te lași atras de Dumnezeu. Valorile acestea sunt funia care te leagă și care te împiedică să te apropii de adevărata valoare care îți dă viață și fericire. Aruncă dar aurul în țărână, ne spune Iov la capitolul 22, Aruncă aurul din ofir în prundul pâraielor. Atunci cel atotputernic va fi aurul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta. În discuția Domnului Isus cu evreii, la versetul 45, continuă în felul următor. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui, vine la mine. Ca să poți veni cu adevărat la Domnul Isus, este numai o singură cale și anume, ascultarea în totul de cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Altfel de venire nu e adevărată și are menirea să încurce sufletele care doresc mântuirea. Dacă satana nu poate să împiedice pe cineva în dorința de a veni la Domnul Isus, atunci caută să-l abată de la singura cale care duce la el și anume ascultarea de cuvântul scris al lui Dumnezeu și dă satana îi dă o altă cale care duce la confuzie, la încurcătură, în învățătură și la stăpi de tulburare. Căile satanei se cunosc prin faptul că sunt lipsite de pace, claritate și de bucurie pe ele. Cel care nu crește în lumină în fiecare zi, nu se află pe calea una singura a Domnului Isus, pentru că cine merge pe această cale se urcă necurmat, din treaptă în treaptă, până ajunge la miezul zilei, așa cum scrie la proverbe 4.18. Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, ca zorile, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Să fim atenți, iubiților, la învățătura lui Dumnezeu, la cuvântul lui scris, căci numai în felul acesta putem veni la mântuire, adică la mântuitorul Isus. În prooroc, le spune Domnul Isus, este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Dumnezeu te învață prin cuvântul lui scris, felul său de a fi. Toți cei care vor să se lase învățați de Dumnezeu vin cu adevărat la Domnul Isus și primesc în ei chipul lui prin nașterea din nou. Numai cei învățați din Dumnezeu ajung la adevăr, la viața și fericirea care sunt în Isus Hristos, Fiul său. Un înțelept evreu de demult zicea: Atâta timp cât nu se lasă învățați de Dumnezeu și se străduiesc să se ia unii după alții, Oamenii întârzie venirea Mesiei. În fiecare suflet trebuie să vină Mesia, Hristosul și această venire atârnă de ascultarea învățăturii Tatălui Ceresc, adică de cuvântul Lui scris. Cei care se lasă învățați de Dumnezeu ajung ei între ei la fericita unitate pe care numai Dumnezeu o are și o poate da. O latura învățăturii Lui Dumnezeu este lepădarea de sine și de tot ce ai. Ai primit o dragul meu, această învățătură?" Oricine a ascultat pe tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine," spune Domnul Isus. Cu acela care vine la el, se întâmplă ce s-a întâmplat cu împărătea sa din Seba, care a venit la Solomon, fiindcă ajunsese până la ea faima despre înțelepciunea și bogăția lui Solomon. Când însă l-a cunoscut mai de aproape, când a văzut cele de la curtea lui și a cercetat toate, a zis... Nu credeam tot ce se spunea până n-am venit și am văzut cu ochii mei. Și iată că nu mi s-a istorisit nici jumătate din mărimea și înțelepciunea ta. Da, așa de minunată este viața de legătură cu Dumnezeu, că nimeni nu și-o poate închipui cum este dacă n-a trăit-o. Această viață nu este visare, nici închipuire. Ea este un adevăr real trăit, un adevăr fericit. Omul nu poate să aibă și să trăiască viața de legătură cu Dumnezeu prin el însuși. Primește învățătura cuvântului Dumnezeu și vei vedea minunea vieții celei noi împreună cu Domnul Isus Mântuitorul tuturor păcătoșilor care se pocăiesc și ascultă statornic de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, să primim chemarea Lui, să ne lăsăm atrași de El către Domnul Isus Hristos și primindem înfierea prin El, prin jertfa Lui de pe cruce, să putem trăi fericiți. Iubiți ascultători, mai ales aceia care stau în cumpână cu privire la chemarea aceasta, luați aminte, în încheierea programului I-077, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, luați aminte, zic, la o poezie al cărei titlu este În zadar se mai grăbește. În zadar se mai grăbește cel ce pleacă prea târziu. Alergarea lui sfârșește cu un strigăt în pustiu. În zadar se mai frământă cel ce n-a vrut când putea, Mila și chemarea sfântă și are vremea ei și ea. În zadar se mai căește cel ce-a ars, ce n -are preț. Râsul clipei îl plătește, plânsul veșnicei vieți. În zadar va plânge odată vremea harului de-acum, cel chemat, cu atâtea lacrimi, dar nu-i pasă nici de cum Câtă vreme încă este, cale și prilej și har Nu uita de toate acestea, căci curând va fi zadar Pentru mântuirea ta, nu mai sta, nu mai sta Pentru cerul tău frumos, vin acum la Hristos Amin Ce Tată, -te A dus pe calvar Și totuși pentru tine Ia poate fi zadar Ce lucruri minunate Ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun polos. Nu uita, nu uita, azi e ta.